Det er let for danske firmaer at slippe udenom de danske lønaftaler. De kan bare hyre et firma fra Østeuropa med ansatte til halv pris til at udføre rengøring eller murarbejde. Men hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Vi skal til EU-systemet i Bruxelles for at finde forklaringen. Ifølge EU's direktiv om udstationering, så kan for eksempel et Polsk byggefirma frit tage til Danmark og udføre arbejde. Det polske firma kan tage sin egne ansatte med og udstationere dem i Danmark. Der er navnet udstationeringsdirektivet. Og så er det, vi har balladen. For de fleste danske firmaer har lavet en aftale om overenskomst med de danske fagforeninger, og firmaerne skal derfor betale minimumsløn, overtidspeng og så videre til sin ansatte. Men firmaer fra andre EU-lande, der tager til Danmark for at udføre arbejde, er ikke automatisk bundet af de danske overenskomster. Da østfirmaerne er i landet i kort tid, ofte få måneder, så er det for det første svært for de danske fagforeninger at overtale de udenlandske kollega til at melde sig ind i en dansk fagforening. Og for det andet er det tæt på en umulig opgave at få østfirmaer til at indgå en overenskomst, der sikrer ordentlig løn til de ansatte. Har et polsk tømmerfirma ikke en overenskomst, er der intet der forhindrer, at et dansk firma hyrer et polsk firma, der så kan nøjes med at betale sine ansatte 100 kroner, 80 kroner, 50 kroner eller 10 kroner i timen. Uden for byggepladsen står ledige danske tømrere og murere tilbage, mens firmaer fra øst laver arbejde i Danmark til meget lave lønninger, lønninger som ingen i Danmark kan leve for. EU's direktiv for udstationering af arbejdskraft er én årsag til problemet. En anden er, at der i Danmark er fri bane for at udnytte ordningen. De danske myndigheder tjekker nemlig ikke, om de udstationerede firmaer fra Østeuropa er reelle, eller om de er opfundet til lejligheden. Reglerne er, at for at kunne bruge EU's direktiv for udstationering, så skal udenlandske firmaer udføre arbejde og have ansatte i hjemlander. Men har for eksempel en polsk tømmermester, bare fik en idé og lavet et tømmerfirma til lejligheden for at kunne udføre billigt arbejde i Danmark, ja så er det ulovligt. I Tyskland udfører myndighederne kontrol af alle udstationerede firmaer for at stoppe fidusmagerne. Men i Danmark tjekker politiet ikke Østfirmaerne. Det gør det endnu nemmere for dem med EU's direktiv i hånden at udnytte det danske system og underbetale sine ansatte.